рушно похитала головою і для надійності витерла на свечком сухі очі. — Звідки ви все знаєте? — з іронією запитала Настя. — Та це всі знають? — жваво відповіла жінка. — Ось син моєї знайомої пішов на Майдан. Йому за день заплатили 50 гривень, а він від чаю відмовився, бо сам бачив, як туди насипали білий порошок. Добре, що хлопець одразу зметикував і вчасно втік. А то було б горе. Усі ваші байки, я вже чула і не раз, кожного разу різні люди розповідають про те, що це трапилося з їх знайомими. Навіщо ви розносите брехню? Хто вам за це платить? За скільки придали свою совість? Настя пішла в атаку питаннями. Скількох людей ви вже вели в оману? Вам ще ніхто не набив пику. Я можу бути першою. «Ах ти сучка бандерівська!» – жінка кинулася на Настю, схопила її за барки. «Я тобі зараз мізки вправлю!» Настя набагато за грядну жінку не розгубилася, вхопила її за фарбоване руде волосся. «Рятуйте!» – заволала жінка. Бандерів бувають пенсіонерку!» На щастя нагодився охоронець супермаркету, якому не без зусилю вдалося розщепити жінок. «Не трапляйся на моєму шляху», – кинула розхристана Настя, піднімаючи відірваного від куртки Годзика. Іншого разу піймаю рота за шиї. «Сатана, йди від мене геть!» «Ось так, людоньки! Бандерівці б'ють простих пенсіонерів!» Звернулася жінка до натовпу, роззяв. «Будете сидіти, склавши руки, то й вам завтра таке буде!» Настя швидко пішла. Вдома вона протерла спиртом сліди від кігтів нещасної пенсіонерки, зачинилася в кімнаті і написала на одному подиху розповідь про блокпости. Блокпост. Це слово ще донедавна можна було зустріти хіба що в спеціальній літературі чи серед військових, а зараз його чути повсюди, написала вона. Я б сказала, що це найуживаніше нове слово, для цивільного населення. Їду з сином автівкою до Харкова, тож маю нагоду подивитися на цю споруду. Поблизу Славянська здалеку помічаю кілька бетонних плит. Уже ближче бачу, що з них утворений такий собі коридор з мійкою, щоб мав змогу проїхати ним лише один транспортний засіб. До того він має бути перевірений захисниками. Навколо багато поліпропіленових мішків, Донедавна вони були поширеним матеріалом для дорожніх валіз, а зараз наповнені піском і мають інше призначення. Втім, вони мене не так цікавлять. Я хочу побачити захисників народу. Їх декілька людей зі зброєю. Один махає рукою в бік автівки, інший одразу вибігає нам на зустріч. Уже зблизька бачу, що це хлопець, якому років 16-17, не більше. Він одягнений у камухляжну куртку, синтетичні брудні спортивні штани, взутий у черевики на пару розмірів більші, у руках нема зброї, але є звичайна дерев'яна палиця. Нею він махає, подаючи знак зупинитися. Наказує вийти з автівки. Роблю так, як навчає син, бо він уже не раз проїжджав такі місця. Не вступати в розмову. Відкрито не роздивлятися, вести себе дружньо, виконувати накази і не провокувати. Доки хлопець перевіряє наші паспорти, дивлюсь на його потилицю і ледь стримую сміх. Звичайна палиця вирізана із свіжого дерева, обдерта кора і нещодавно нанесена чорна фарба з мушками на кшталт міліцейської. Перевіряльник дуже близько і я відчуваю стійкий запах перегару. Та цибулі. Мимоволі кидаю погляд на бетонну плиту, яка є імпровізованим столом для обіду. Під ним повно порожніх горілчаних пляшок, валяються використані одноразові шприці, серветки, тарілки, об'їдки, ганчірки. Куди їдемо? запитує хлопець, повертаючи мені документи. У Харків відповідаю, втупивши погляд у землю. Підводжу погляд. І помічаю посмішку на обличчі перевіряльника, нахабну зверхню, без зубу. Від юнака тхне не лише перегаром, а й потом так, ніби він не мився цілий рік. Звідкиля світер доносить запах туалету, шукає очима потрібну споруду, ніде нема, але збоку боку плети, що ліворуч під кущем купа на купі людського лайна та туалетного паперу. Поки хлопеч. Ще стачить, оглядаючи селон авто, маю змогу роздивитися інших захисників. Вони стоять віддалік теж молоді, неохайні, на підпитку, через плече автомат. Лише з боку окремо від інших стоїть дебелий чоловік у балаклаві, бронежилеті, касці, навіть не фахівець. Може в ньому відразу пізнати військового. Це помітно по тому, як упевнено він триває на поготовий автомат, Ноги на ширині плечей. Спортивна статура жодного зайвого руху. Після перевірки нам дозволяють рушити далі. Компанія молодиків зі зброєю стоїть до нас спиною. Вони про щось розмовляють, голосно регочуть, Лише людина в масці тримає нас під своїм контролем. Уже за 5-10 кілометрів нас зупиняє міліцейський патруль. Вони у повній боєготовності. Непогане спорядження. У них також автомати на поготові. Нас знову перевіряють, і ми їдемо далі. Не розумію, кажу синові, чому така кількість правоохоронців з такою зброєю в бронежилетах не може знищити блокпост тих шмаркачів. Під'їхали, полоснули з вікон автівки автоматами і все. На зворотному шляху дещо прояснилося. На тому самому блокпості Біля Слав'янська ті ж самі правоохоронці стояли біля так званих ополченців, мирно розмовляли та жартували. Син сказав мені, що таке бачить не вперше. Ось тобі наша славетна міліція. Чого ще чекати від неї? Того ж вечора поширодила сторінками старого записничка, знайшла номер телефона чоловіка, з яким колись разом навчалися. Зараз він мешкає в селі неподалік Слов'янська. зателефонувала, щоб дізнатися, хто стоїть на блокпостах за містом. "Добре, всіх знаю особисто", розповів він. "Переважно там молодь, 16-20 років. Порядних хлопців там немає. Більшість колишніх в'язнів, які звільнилися і не влаштувались на роботу. Також зібрали всіх наркоманів та паяків, яким байдуже що робити, аби платили гроші". Поцікавилася, чи знає він, за скільки хлопці продалися. Не знаю, бо не хочуть навіть вітатися з такими покидьками, почула відповідь. Тепер зрозуміло, чому від них так смердить. Збіговисько людей, які гниють зсередини. Син жартома називає їх блокпости смердючками. І не дивно, анелі не тільки зуби, а й душа, а з більше сморду. Настя ще раз перечитала написане, залишилася задоволеною, перед тим, як підписатися «Віра Сєвєродонецька», дописала. Втім, це лише моя особиста думка. Хотіла одразу відправити допис електронною поштою Людмилі, але не втрималася. Написала ще один про жінок та чоловіків-провокаторів. Наприкінці так само вказала, що то лише її особиста думка. Розділ 20. Геннадій колупався у форді, коли до нього підійшли Льонька та Іван. Лугандія радісно та привітно сказав Льоня. «Привіт!» – стримано привітався Іван. «Що коник поламався?» – запитав Льоня. «Профілактика!» – пояснив Геннадій, що був як піонер завжди готовий. «Правильно!» Мова в Льоні, і почав заглядати під відчинений капот. Він дав кілька порад, і поки вони щось лагодили, Іван зайняв сидіння водія, овімкнув музику. Йому здалося, що задрімав під заспокійливу мелодію інструменталки. А коли розплющив очі і прислухався до розмови хлопців, притишив музику, вийшов із авто. Про що мова спитав? Позіхнувши на весь рот. Про блокпости? Так, відповів Геннадій. Розповідав про них льончику. І що цікавого я проспав, поцікавився Іван. Генку стало соромно за наших правоохоронців, тож він має виконати їх обов'язки, пояснив Льоня.